Сторінка тридцять восьма Чорна королева лише загадково всміхалася у віло «Ідуть!» – урочисто повідомила королева Блакитій, схилилася у реверансі З усіх боків почулося шурхотіння Відчинилися потаємні дверцята, і з-під підлоги вийшло багато різного люду були тут і семиногі джентльмени в сюртуках з довгими закрученими вусами, і зеленопузі товстуни в смугастих краватках. Кожен вів попід руку елегантних панянок у меретливих сукенках. Жваві карлики весело перекочувалися з рук на ніжки і дзеленчали своїми ковпачками. Попереду йшов найголовніший. Хто це був? Агнія не могла вгадати. Він що хвилини змінювався. Спочатку їй здалося, що цей дивак – золоте коріння жіншеню. Потім, що це квітковий ельф. Згодом дівчинці вижалася складена парасолька. Коли щодне створіння наблизилося, то вже нагадувало сонце на ніжках. Усі три королеви низько вклонилися. Кожний він торкнувся променистим босиком, і на їхніх голівках засяяли корони. Агній здалося, що корона у червоної королеви трішки більша, ніж у всіх. «А це що таке?» – запитав найголовніший, розглядаючи Агнію. «Це наша іграшка!» – пояснила чорна королева. «А вона нікому не зрадить нашої таємниці!» Не хвилюйтесь, ваша величність, вона ж тільки лялька, заспокоїла чорна королева.